Симфонію писати не буде? Типу, образився? Масічка, не ображайся. Ну, Матвій не мав на увазі нічого поганого. Як він назвав Якова? Соліпсистом. А це що таке? А, це тіпа, коли інших не помічаєш. Так, Якове? Ти соліпсист? Так, я соліпсист. І що? Симфонію через це писати не будеш? Не буду. Я насіла і замислилась. А Матвій звернувся до Богуса, той тихо пихкав люлькою біля каміна. Пане Богусе, ви тільки не гнівайтесь, вам не доведеться нічого робити. Я розумію, ви куратор, але дозвольте, я сам все владнаю. Я знаю його як облупленого, він зовсім не це мав на увазі. Яків, він же талантище, геній. Тронутий, але ж геній, не посперечаєшся. Як шкода, що батька немає, а він би його швидко до симфонії посадив».